A-Salaamu alaykum wa rahmatullah Elhamdulillahillazhi jalena al muslimeen Elhamdulillahillazhi akhbarana fi kitabihi al-aziz Innema almu'minun eikhwa امرنا بالبير والاحسان ونهانا عن الاثم والعدوان كما امرنا ان نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله كان احسن الناس خلقا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 E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, Zotin e gjithësisë, për të gjitha mirësitë që na ka dhuruar pa dyshim. Mirësia më e madhe është kjo fe e mrekullueshme, me të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala na nderoj në Islam. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili na ka lëmëruar në librin e Tij të shenjtë se me të vërtetë besimtarët janë vlezër. Allahu subhanahu wa taala na urdhron për sjellje të mirë e dinjitoze dhe na ndalon nga çdo poshtërsi e padrejtësi. Sikurse na urdhron që të kapemi fort pas librit të tij, të kapemi fort pas litarit të tij dhe të mos përchahemi e të mos devijojmë Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar më me të drejtë përveç Allahut Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij Njëriu me silljen më të mirë ai i cili na mësoi edukatën me të cilën duhet të karakterizohet çdo musliman çdo besimtar që jeton në këtë planet Ka thënë i dërguar i Allahut, sallallahu aleyhu sallallam, as kush për jush nuk beson, deri sa të dëshiroj për vlajnë e vetë, atë që ka dëshiron për vetën e ti. O zotë fale, bekoj dhe nëshiroj atë, familin e ti, shok të ti, dhe gjith pasu e si të ti besnik, deri në ditën e gjukimit. Të nëruar, shikues në serin e emisioneve kushtuar vlazëris në fe, edhe sot kam kënesin që flasë për disa shkashe që e ruajnë këtë vlazëri dhe disa shkashe tjera që janë të kundër të atyre që e prishin këtë vlazëri. Muslimani duhet jetë modest dhe zemër gjerë. A i pranon këshilla dhe propozimet e vlazërve ti i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam edhe pse ishte i zgjedhur i Allahut i graduar me profetësi i ruajtur nga Zoti i tij e mëjshta te profeti sallallahu alaihi wasallam i merrte në konsiderat propozimet e shokëve të tij konsultohej me ta pranonte këshillat e tyre I dërguar e Allahut sallallahu aleyhi vëse mësikur se edini, e pranoj propozimin e sahabve për të dalë në Uhud. Gjithashtu, aleyhi salatu oselam, e pranoj propozimin e bashortes së ti u muselemes në ditën e hudejbjes, e cila e këshiloj që ti ishtë aji pari që të aruan të kokën e të mësikur të erë të kurbanin. Disa ere, a ishja radiallahu anha, i parashtroj dilemat e saj, e ndërsa profeti sëllallahu aleyhu sëllem i përgjigje asaj me zëmër gjërësi e dëshamjërësi. Madje, i drguarja laot sëllallahu aleyhu sëllem ishte tolerant edhe ndaj armishve ti. Madje ndaj armishve më të egrë Ata që e qëllonin me thikë pas shpine, munafikët. Koka i pokritve qëj Abdullah Bnu Ubej. Ditën që a i vdijqë, të i drguar e Allahot sëllallahu aleyhi wa sallam vijen djali i ti, i cili ishte musliman, qëj Abdullah, këj Muslimani mirë, deshqit të ndërmitë sonte, i vindë e keshë për babajnë e vetë, deshqit të ndërmitë sonte të profeti sallallahu a.s. që t'ja falë të gjenazën. I dërguar i Allahot sallallahu a.s. mëshira e dhuruar e njërzimit, pranoj i t'ja falë të gjenazën. Unë ngritë për t'ja falur. Ndërsa u meri që ishte aty pranë, i tha o i dërguar i Allahot, mosja falë gjënazën, sepse Allahut a ka ndaluar këta. Profeti sallallahu aleyhi wasallam i tha se mua mështë dhën e drejta të zjetë. Jam, jam i lirë të zjetë. Dhe kishte parasysh fjalën Allahut sëpana o tala. Ta Istagfir le hum, au lam të stagfir le hum, in të stagfir le hum se bëjnë e marra, Kërko farje apo mos kërko për ta, njësoj është. Nëse kërko farje dhe 7 djetë herë, Allah nuk do t'i falata. Idrëguarja Allahut sallallahu aleyhu sallem tha, un do t'i lutem Allahut më te përse 7 djetë herë, duke shpresuar se Allahut s'pana o tala ta do t'a falë. Ndërsa u mëri i tha, a i është mënafikoj idrëguarja Allahut? E me qëta të, النبي صلى الله عليه وسلم واظب يافعلي الجنازهه. فاستاي اي اتي زبرت يزبرت فيال الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون Mosja falë namazin asë njerit për tyre kurvdes, asë mos qëndro të gëvari i ti për lutje e vizit, sepse ata e më huan Allahum dhe të dërguarin e ti, ata vdishen duke shenë kryeneq. Në i trasmetim të të imam Ahmetit, i dërguari Allahut sëllë Allahum a rejusë në fëzë se ka thënë, Si kur të dhja se po t'ilute shë Allahot më te për së shëta ditë erë, do t'a bëja këtë. Shikoni moralin e lartë, drguar të Allahot sëllallahu aleyhu sëllem. Si silej a i me armisht e ti. Madi për armishtve më te egrë. Valë, si silej profeti sëllallahu aleyhu sëllem me shokë dhe misht e ti. Po nësi duhet e silemi me vlezëri tanë. Talja dhe ironia përqmimi dhe përbuzja nuk janë për edukatës së muslimanit. Allahu sëfana më ta'ala thot Ja, Ejuhellë dhine, amenu. La jesh jes kërqaumu, miqaumu. Asa a jaku nukhajra minhum. O jush e këni besuar, një grup për jush mos talet me një grup tjetër ndodh në basë e i taluri, mund tjetë mëj mirë së sa talësi. Talja dhe ironia nuk burojnë vetëm se nga një zemër e zezë, nga një zemër e keqe, një zemër ziliqare. I drguarja laut sërë lau ari u sëllëm thot, i mjafton njëriut presë keqes kur përbu së vlajnë e vetë muslimanë. Endër sën mundi madhësia ka lidhje të forta me përbuzjen e përçmimit. Profeti sallallahu alejhi wasallam e ka përkufizuar mendjemallësin me dy fjalë. Tha i dërguari Allahu sallallahu alejhi wasallam, mendjemallësia është përçmimi i njerëzve dhe refuzimi i së vërtetës. Dhe pastaj profeti sallallahu alejhi wasallam ka treguar dhe thefundimin e hidhur të mendjemallit në botën tjetër. Ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, nuk do të hyjë në xhenet ai i cili ka mendim madhësie qoftë edhe sa një grimc, sa një grimc mendim madhësim, nuk do të hyjë në xhenet. Shikoni se çfarë vesh si ulët është mendim madhësia. Që siç e fam, ka lidhje të ngushtë me talljen dhe me buzën. Ngase mendim madhë i shikon veten të madh dhe të tjertë i shikon të vejgjel, i tal, i përbus, i përqmon, i fyën, i ofendon, por në botën tjetër, do tjetë aji, i cili, i cili, i cili, i cili, i cili, i cili, do tjetë për të poshtëruarve, që njerëzit do të shkelin, aji i cili do të shkelet për njerëzve, me kamp, në ditën e kja metit. Prania elementve të përbashkët, mes njerëzve, Çoftë kanë mendime, në botë kuptim, në ide, në karakter, në zakone e të tjera, të gjitha këto i afrojnë njerëzit dhe e shtojnë dhe forcojnë vëllazërin mes tyre. Një dietar, Malik ibn Dinar thot, nëse sheh dy njerëz që janë të knaqur në shoqërinë e tyre, atëherë dië se ata kanë cilësi të përbashkëta. Dresa, i drëguaj Allah, të sërëllahu, a legur sërëm ka thënë, shpirtrat janë si ushtarë të reshtuar, ato që njëhen, afrohen, bashkohen, dhe ato që nuk njëhen, largohen. Kur njeri u esh gjithmonë në opozit me vlajnë e vetë, e kundrështonë në gjdojgje, me fjalë, me dhe prime, me dëshira, me dhëmëndime, e tjera. Kjo, eftohën vlazërin me styre dhe, dhe qonën deri në ndarje dhe largim. Besimtari është elastik. I dërguar i Allahut së lëdhavu a.s. më thot, besimtari është i butë dhe tolerant. Dhe në një hadith tjetër profeti së lëdhavu a.s. më thot, atu tregoj për njëriun që nuk do ta djekë zjari, apo për njëriun qi është ndaluar hyrja në xharr, i tham po i dërguari i Allahut, tha profeti sallallahu alei ve sellem, as çdo njeri i afruheshëm, si siç i themi ne, gojë ëmbël, gjak ëmbël. Njeri i afruheshëm i butë e tolerant. Ndodh që vlla ynë të ketë mendime shije dhe preferenca të ndryshme nga ato tona. Por gjithsesi ne duhet ta pranojmë atë ashtu siç është. Në fakt ky rregull vlen për gjërat që nuk janë parimore, ndërsa për gjërat parimore që kanë të bëjnë me besimin dhe bien në ndesh me Shariatin Islam, por duhet mbajmë të mbajmë qendrim të rrept. Gjithsesi ne duhet të jemi të butë, e tolerant me vëllezërit tanë, larg grindjeve lark mos marrveshjeve, lark vlazhdësisë, nëse duam të shpëtojmë nga zjari e të fitojmë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Padhyshim shembulli ynë është i un, dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë i butë dhe i lehtë në komunikim. Jaçfarë na tregon Enesi radhiyallahu anhu për profetin sallallahu aleyhi wa sallem. I kam shërbujer të dërguar të Allahut sallallahu aleyhi wa sallem dhjetë vjetë. Por asë njëherë nuk kam dëgjuar për ti uffë. Si nuk e dëgjoha njëherë të ankoj, thotë e nesi radi Allahon, dhjetë vjetë? Po dhjetë vjetë. Përdo një gjë, që e kam bërë nuk më tha pse e bërë nuk më tha ndonjëherë pse e bëre. Dhe për diçka që e kam lënë, nuk më tha ndonjëherë pse nuk e bëre këtë. Shikoni se çfarë durimi. Shikoni se çfarë sjellje me shërbëtorin e tij. Vall, si sillej ja ai me miqt, me vëllezrit? Prandaj Allahu subhanahu wa taala i bashkoi zemrat e sahabëve rreth tij. Kë këthënë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, Fëbima rahmeti min Allahi linte lehum, walau kun të faddën ghalidha lqalbi lënë faddum min haulik, faafu anhum o staghfir lehum o shawir hum fi lëmën, fa idha azzemta fatawakkele ala Allah, inna Allah ju hibbul më tawakkelin. Fëtë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, dhe ti ishe i butë me tanga se Allahu të dhëroj mëshirë, sikur ti ishe i vrajët e zemë në ngurtë, ata të të largoheshin për e teje, prandem mosu a verë e atyre gabimit. Kërko falje për ta dhe konsultohu me ta, pastaj kur të kesh marrë një vendim, bështet ju Allahot, se me të vërtet Allahus Pana, i doa ta që im bështetjen ati. Ja si përshkruan Allahus Pana o Tala të ndërguan e ti, a.s. Bashme shok të ti, Muhammedun Resulullah, Kuffari, Muhamedi është ndërguar i Allahut dhe ata që janë me të prashokët e ti janë të ashtë për ndaj jo besimtarve dhe të mëshirë shëmë dhe besimtarve. Për ndaj të jemi të butë të lehte të shëqërueshëm, të distansohemi nga mëndimatësia dhe aroganca. I ndërguar i Allahut sëllallahu alaihi wa sëllamë thotë, Besimtari është i shëqërueshëm. Nuk ka mirësi të ka i njeri i cili nuk është i shëqërueshëm. Mëj mirë i njerëzve është aji i cili u bëndobi më shumë të tjerëve. Pra i cili u vjenë ndihmë të tjerëve. A i cili mendon se si të zidë halet e probleme dhe nuk mendon vete për veten e ti. Kjo është mëj mirë i njerëzve si kur se fati dërguarja laud, a ne i sëratu sëratu. Nëse vllai ju ngabon apo bën ndonjë gjinohë, ne duhet ta këshillojmë atë, por jo në publik, jo para syve të njerëzve, por në vetmi. Sepse nga njeriu nga natyra vetë natyra e tij e urën shfaqjen apo manifestimin apo publikimin e tëmetave të tij. Edhe pse ai është i vetdishëm se po gabon apo ka këtë apo ato tëmeta porku nuk e nuk e dëshiroj që njerëzit ta marrin vesh. Prandaj duhet ta këshillojm vllajën ton në vetmi. Nëse e këshillojm në publik, atëherë atë do ta zemrojm. Nëse e këshillojm në publik, atëherë do ta lërgojm nga vetja jona dhe do të ftohet dashuria mes nesh duke mbjell farën e urretis dhe armiqësisë. Sa bukur shpreht Imam Shafiu, Allahu mëshiroft, kur dëshirontë të më këshillosh, më këshillo në vetmi dhe jo në publik, sepse këshilla para njerëzve është një lloj diskreditimi. Nëse ti vepron kështu, pra, më turpëron. Nëse të njerëzve atëherë mos u anko kur nuk të nuk e dëgjoj fjalën tënde e nuk të mbindem. Kur e këshillojm vllain ton me sinqeritet, e në vetmi kur ai e kupton se ne e duam, e dëshirojmë që të korrigjojm gabimet e tij, ja duam të mirën, atëherë ky vlla do të na kupton. Ky vlla do të kthehet tek e vërteta dhe do të na dojnë ashtu si kurse ne e duam atë nëse vërtet në jemi të sinqertë me të. Mirë po, disa njërës presin rezultatet e këshilës e tyre me njëherë. Me njëherë, sa po këshilën presin që njërëzit të ndryshojnë në moment. E nëse ndohë që ata të mos reflektojnë dhe këshilës, këta mendojnë se nuk u bënd dobi këshila këture njërezbe. Këta janë të pandrejshëm. Në fakt, e vërteta është kërë ndryshe. Këta vlezër, dhe të adinë se zakonisht, njëri u e ka vështirë të ndryshoj gabimin me njëher. I du të lënë ko, këshiloj njërë, duerë, dhe risa të kuptoj gabimin, të reflektoj, të analizoi atë, dhe të këthehet të ke vërteta. Kur ta kuptoi vllai ynë se ne e duam atë dhe yemi treguar sinqert me të, atëherë pa dyshim që ai do të na dojë. Ndërsa ofendimi nuk është këshill. Ofendimi në sytë njerëzve është një cilësi shumë e ulët dhe e shëmtuar. Vllai mund ta qortojë vllain e tij herë pas here, por gjithmonë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 e të zbulojmë gjithë do të mejtë të ti. Nëse ndodhë që sa herë që të akojmë vlajnë tonë, mikun tonë, e bombardojmë me qortime, kjo dhëtë të angushtoj, dhëtë të paksoj dhe ashurin dhe i neshë, dheri sa të vi të qoj nëftohin, mes njeri tjetëri dhe përfundimisht në, nda, në ndarje. Këtë nuk e duamë, Në këtë mënyrë ne duke e qortuar vazhdimisht i japim atij të kuptojmë, të kuptojë se nuk kemi ndërmend ta durojm shumë, nuk kemi nerva ta durojm. Dhe se ne vazhdimisht kemi mendim të keq për të. Nëse vazhdojmë në këtë mënyrë atëherë nuk do të gjejmë njerë që ta qortojmë. Nuk do të gjejmë njerë që ta shoqërojmë, do mbetemi të vetmuar. Njëu nga vetë natyra e tij është gabimtar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 atë herë kur nuk do të jemi të qetë, brengë pas brengë e do të kalojmë, dhe as i herë nuk do të qetësohemi. Abdullah B. Mubarak, Rahim e Allah, thot, nëse një njeri ka më shumë të mira se sa të këqia, atë herë të këqiat nuk i përmanden. Uh, me këto fjalë, qëfar kemi përqëllim të femi? Se kur dominon e mira të këqinë njeri, Ato pak të këshia e që ka shkrihen në detin e mirësisë së ti dhe harohen dhe nuk duhet të përmanden. Ndërsa nëse kërkojmë njëri të pasë të pagabime e patë meta, kur nuk do të gjemë njëri t'il? E nëse gjemë njëri i cili ka më shumë të mira se sa të këshia, pikrisht, kjo është ajo që duhet të bëjmë dhe mund të në realizoj qëlimin ton. Këtë regullë, që sape për mënda, e konfirmojnë shumë aditet profetit Sërë Laure Sërëm. Dhe një për tyre është aditit të dërguar të laot Sërë Laure Sërëm, në të sinin thot profeti Sërë Laure Sërëm, besimtari, nuk e uren besimtaren. Nëse nuk i përqenë një anë e sieljes sësaj, pa tjetër, që te ka jo do të gjejë an të tjera të cilat do t'i pëlqejë. Në fakt Adithi, i sapo cituar, flet për marrëdhënien mes burrit dhe gruas. Por në këtë kontekst Adithi është i gjerë dhe bën fjalë për gjithata ato të cilët bashjetojnë. Ne nuk duhet të zbulojmë anët negative të shokut tonë, ta harrojmë anët pozitive të tij. Zbulimi i një të mete nuk duhet në verboj nga nëtë pozitive që a i ka, sepse kjo e prish e kulibri, kjo e prish peshoren e drejt dhe gjukimin e panshen. Dikush në një moment të vetëm e ngre vlajnë e vetë në qjelë dhe pastaj, pasi zemrohet me të, nuk kalon shumë ko dhe shkel me këmë, e heth në umnerë, Për një çast thotë se është njeriu më i mirë, nuk ka si ky, dhe në një çast tjetër e vlerëson si njeriu më të keq, edhe pse ai është i njëjtit i njeriu, nuk ka ndryshuar aspekt, por thjesht e zemruar me të. Losim Allah subhanahu wa taala që më dhuroj moral të mirë dhe më largoj nga sjelljet e shëmtuara. Losim Allah subhanahu wa taala që të në forcoj vlazerin mes nesh, edhe në bëj vlazer që duhem më përirë të ti, o sallallahu ala nëbine, muhammedu ala alihi, o sahbihi, o sallam e teslim më në këthira, derin në një moment, pak më bon, pas një pauze të shkurtër, të të vazhdojmë, në shallahu ta ala, pjesën e dytë të këti emisioni. Esselamu alaikum, u rahmetullahi, u verëkatë. As-salamu alaikum wa rahmatullahi. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Nderuar shikues, vleze besimtar, ndodhë që vlajtë grindet me vlajnë ti për diçka fare të voglë, as pak të rëndësishme. Dhe pastaj, imbanë më rria ti, jo me ditë e me javë, por me muaj dhe me vite. Ndërsa i dërguarë Allahut sallallahu alaihi wa sallam thotë, nuk i lejohet muslimanit që ti mbaj mëri vlajtë vetë musliman më shumë se sa të redit. Ata takohen përbale me njerë i tjetëri. Kuj i këthen shpinën dhe a i këthen shpinën. Me i miri këture dyve është a i i cili e përshëndet i pari me selam. Ndërprerja e ridhjive vlasërore nuk është gjë e lehtë si që mund të amendojnë disa njerës për kundra zi është në qështi madhore, është shumë e rezikshme. Ndryshë nuk ka shpjegim tjetër për atë dëshkim të mathë për të cilin në ka përalemruar profetisë rëllahu arë i vësëllem për ata njëres që mbajnë mëri ata vlezer që mbajnë mëri njëri tjetër. Ka thëmë profetisë rëllahu arë i vësëllem vepërat prezentohen të kë Allahus pano të ala dydit në javë të henet e intë ufale në gjunahet gjitha tyre që nuk i kanë bërë shirkë Allahut s'pana utala, përvesh një personi, i cili imban mëri vlajtë vetë. Allahut s'pana utala, thot, lerin i këta të dy, dherisa të pajtohen. Prandaj, gjitha të avdhezër që janë ngrindur, dhe vazhdojnë të imbajnë mëri njëri tjetrit, le të pajtohen sa më parë, para se të shkoj kod fundi përpjekja dhe veprat e mira që ata bëjnë. Ku vllai ynë ka bërë gabim ndaj nesh, e vin të na kërkoj falje, duhet ta falim. Ta falim që të na falë Allahu subhanahu teala, sepse Allahu subhanahu teala i do ata që që uafalin gabimet njerëzve. Fond Zoti i lartmadhëruar, ual wa, wa alafina ninnas. Wallahu i habbul muhsinin. Dhe ata që ua falin gabimet njerëzve, dhe Allahu i do mëmirsit. Ndërsa i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, çdo biri i ademit është gabimtar, pra çdo njeriu është gabimtar, dhe më i miri i tyre është ai që kërkon falje. Disa dietarë na mësojnë se njeriu nuk mund të bëjë një jetë normale nëse nuk tregohet ish kujdesur ndaj disa gjërave. Ata që duan ta vazhdojnë dashurinë dhe afrimitetin me vëllezërit e tyre, duhet t'jen të shkujdesur dhe të anashkalojnë gabimet e vëllezërve të tyre. Gabimi që bën vllaiu ndaj nesh, të mos jetë shkak për tu ndarë prej tij. Sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë nuk konsiderohet vazhdues i lidhjeve farefisnore a i cili vizitën e këthen, ja këthen me vizitë. Pra, e viziton njeri unë afërm ti kura, kura, kura ta e vizitojnë, apo a i e viziton. Në të vërtet, vazhdues i lidhjeve të gjakut konsiderohet a i i cili viziton ta afërm i të ti, edhe pse ata nuk e vizitorin. Ai që do sinqerisht dikë ka mendim të mirë për te. Për shkak të kësaj dashurie nuk janë vetë gabimet dhe tëmetat. E pra le të përpiqemi që t'i falim vëllezrit tan, to u falim gabimet aty, nëse duam që të vazhdoj vëllazëria mes nesh, nëse duam që të jemi bashkë në këtë botë dhe në botën tjetër nëse vla ju nga bon në dajnësh, ne të mos e pasojmë me i gabim tjetër, të hakmerim i dajti, të gjimë rastin më të volit shumë për të brengosur, si kurse në brengosi. Kjo nuk le johet, për kundrazi, të falim dhe të tregojmë i zemërgjerë dhe nëse e qërtojmë, le të e qërtojmë me butësi, E Budhairi radiallahu anhu, Fani Abu Dardai radiallahu anhu, thot, "Të qortosh vllain tënd është më mirë se sa ta humbasësh atë." Po e mbyll me një shembull të lart, i cili ngërthe në vetvete falje dhe urtësi. Zeinul Abidin, i biri i Husseinit, ishte duke shkuar në xhami. Dikush i injorant e gjen në rrugë dhe ofendon. Djemët e zenit, që u gjendën aty pran, do një tjepnin një mësim të mirë, të arihnin këtë njëri pa edukat. Por zeni i ndali nga kjyve prim. Mos e prekni, e um më tha. Pastaj, i u këthyë e njëriut me sielit shëmtuar këti njëranti dhe i thotë,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 Por ai urdhroi që t'i jepeshin atij këtij njeriu që u soll kaq keq, t'i jepeshin dhe 1000 <coughs> dirham. Kur jeri vazdoi të turpruar rrugën duke thënë, "Dëshmoj se ky është biri. Arabët e përdorin për nipin, se në fakt i bin nipi profetit së vëlahsit, dëshmoj se ky është biri i të dërguar të Allahut." sallallahu alaihi vesellam. E lusallahu në sëfana vëtë ala që ta bekoj vlazërin mes nesh. E lusallahu në sëfana vëtë ala që në e lehtësoj për mbushën e dityrimeve që kemi në e vlazërve tanë e të në largojnë nga qdo fjarë dhe vepër që shkak për grindje, për qarje dhe mos marveshje e që në fund të fundit qonë në prishën e mardënjeve dhe vlazëris mes nesh. Allahu në bashkofë në vepër të mira në kët dhe në gjënetin e titë më rekulluaj shumë në botën tjetër, bashkë me profetin sërëllahu arjen sërëm, bashkë me profetet e tjerë dhe njërëzit e mirë dhe besimtarë dhe botës shumë të të gjitha kohrave. Allahu sëfana o tala ta në bashkofë të zemrat, një bashkofë të zemrat e muslimanve dhe forcovë të lazërin mes tyre, ozën në falëne dhe vlezirë tanë që ka besuar paraneshë, dhe mos lejoj që në zemra tona të futet aspa kureti dhe zili për ata që ka besuar të lutëm jo Allah në bashko në të mira në këtë botë dhe në botën tjetër e rusëm Allahum së fanë o tala ta me emrat e ti të bukur dhe cilësit e për sosura që në bëj për atyre që duhem i përirë të ti e të përfitojmë shpërblimin e ti atë që në ka premtuar nga goja e të druguar ti sër Allahu a.s. që të jemi në nëhin e arshët ti në ditë në kja mejetit, në ditë, ku nuk do të këtë hije përveç hije së arë qëtë ti. O Zotë në falënë, prindri tanë, dhe gjëndesim të arënë dhe gjukimit, o Zotë në dhëro mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe në ruaj nga dënimi zjarët. O Salallahu ala nëbina Muhammad, o alihi, o sahbihi, o salamet e sinimë këthira, o alhamdulillahi, rabbi l'alamin, dhe në misionin e radhës. Esselamu alaikum, u rah